Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi în deșteptarea la Europa FM. Luni, 21 octombrie 2019, PSD a trecut prin Senat, votând în bloc, proiectul depus de senatorul Liviu Pop, prin care ziua de 10 august e declarată Ziua Unității Civice. Este o performanță cea mai cruntă bătaie de joc la adresa acestui popor de 30 de ani încoace, prin care urmașii lui Ceaușescu și Iliescu vor să-l concureze pe Erdogan, botezătorul masacrelor și alungării a sute de mii de oameni din locuințe, comisă de armata turcă în Siria, cu numele de Izvorul Păcii. Practic, după ce zeci de mii de oameni au fost gazați și bătuți în piața victoriei, Nefrunțile lor urinează acum cu boltă lui pop în uralele întregului PSD. Au mai fost și alte partii de la guvernare, dând dovadă de ticăloșie, corupție, hoție, dar PSD a adus bașca, sub semnul etern al rângetului liestian, un cinism inegalabil. La patru ani după colectiv nu există niciun vinovat. Cum să existe când puterea psd i-a numit sataniști pe tinerii asfixiați și arși în bomba de tablă pe care nicio autoritate nu a catadixit să o dezamorseze la timp? Cum să existe când afirmațiile criminale și zâmbitoare ale ministrului PSD băniciu cum că avem tot ce ne trebuie pentru a trata mari arși în spitalele noastre, susținut fiind de raed la n-au fost anchetate câtuși de puțin? Sinistrul Nicu tocmai dă cuflit parchetului general, refuzând fără explicații să se prezinte la audieri. Cum să existe? Când potrivit gorniștilor de fronte ai partidului, focul a fost pus de cauz în cârdășie cu Bruselu. Singura ghilimele sancțiune să închid gilimelele descăunarea lui Victor Ponta de către Liviu Dragnea cel care a folosit cu sânge rece reacția străzii la bătaia de joc a autorităților față de colectiv, urmată de trei ani și jumătate de coșmar pesedist pentru justiția din România. Legea lui L-POP în care scrie că ghilimele, violențele au dus la divizarea cetățenilor și degradarea unității civice, decăderea integrității umane, promovarea intoleranței și dezbinării, scoțându-i vinovați pe copiii, femeile și bătrânii Maltratați de jandarmi, amintește de procedeele brevetate de Lenin și Stalin Oameni cinstiți, vinovați de nimic, erau împușcați s-au trimis și în Gulag Nu înainte însă de a li se agăța pe piept acuzații fantasmagorice Menite să le murdărească memoria lor și familiilor lor Până la șaptea spiță Așa și PSD. Pledează pentru unitatea civică a victimelor cu călăii. Nu-mi rămâne decât să-mi imaginez cum ar arăta marea sărbătoare a înfrățirii de 10 august. Defilarea plutoanelor de jandarmi prin fața tribunei oficiale. Înaintea lor, purtând în băț măști de gaze, se împleticește o trupă de figuranți care cad rând pe rând, ducând mâna la piept la gât sau la cap, sub loviturile simulate de jandarmi cu măciucile statului și un nor de fum de discotecă, simbolizând gazul lacrimogen. Mai puțin cei aflați în scaune cu rotile care se sufocă liștit. Sunt apoi sculați de pe asfalt de alți cascați în negru cu jeturi din tulumbe de mână. Tot niște tulumbari în uniformă îi tratează cu apă pe arșii de la colectiv, care vin mai la coadă, machiați remarcabil, cu hainele și pielea atârnând zdrențe. Și peste ei plutește fumul de discotecă. Iar din tribună fac cu mâna tot dăncilă și al ei guvern.